Кузини в Севілії. Можливо, це помилка, думав я, роздивляючись хлібець. Але він був настільки апетитний і мав такий смачний аромат, що, не переймаючись тим, звідки він і для кого призначений, я вирішив його з'їсти. Коли я хотів його розрізати, мій ніж наштовхнувся на щось тверде. Я дивлюся і бачу маленьку англійську пилку, яка опинилася в тісті перед тим, як хлібець спекли. Крім того, була в хлібці ще золота монета в два піастри. Без сумніву, це був подарунок від Кармен. Для людей її племені свобода понад усе. І вони готові місто спалити, лиш би врятувати себе від дня у в'язниці. Крім того, сестричка була тямуща. І з таким хлібцем можна було лише посміятися з наглядачів. За якусь годину найгрубший брус можна було перепиляти тією пилкою, а з монетою в два піастри. Я в першого шторговця старим вбранням обміняв би свою уніформу на звичайний одяг містянина. Ви ж самі розумієте, чоловікові, котрому не раз доводилося окрадати орлячі гнізда в наших скелях, без значних зусиль було би спуститися на вулицю з вікна, з висоти меншої за 30 футів. Але я не хотів тікати. В мене, як і раніше, була військова честь. І дезертирство здавалося мені тяжким злочином». Тільки от мене зворушив цей знак пам'яті. Коли ви сидите у в'язниці, вам приємно думати, що у вас є друг, який про вас пам'ятає. Золота монета трохи бентежила мене. Я хотів би її повернути. От тільки де шукати мою кредиторку? Це здавалося мені справою нелегкою. Після церемонії позбавлення звання я думав, що страждати більше не доведеться. Але було ще одне приниження, котре я мусив проковтнути. Коли мене звільнили з в'язниці, мені наказано було на службі стати на варту, як простому солдатові. Ви не можете собі уявити, що в такому випадку відчуває людина, в котрої є самолюбство. Мені здається, я волів би, аби мене розстріляли. Принаймні тоді виходиш сам, випереджаючи свій звіт. Відчуваєш, що ти щось собою являєш. Люди на тебе дивляться. Я стояв на варті біля воріт полковника». Він був багатий, добродушний юнак, котрий полюбляв розважатися. Всі молоді офіцери бували у нього вдома. І багато цивільних. І жінки також. Казали, що то актриси. Мені здавалося, що ціле місто зустрілося при його брамі, щоб на мене подивитися. Ось під'їздить екіпаж полковника з його камердинером на зовнішньому сидінні. І що я бачу? Хто звідти виходить? Це Ганочка. Цього разу вона була прибрана як церковна святиня, вся в стрічках і золоті, гарно та помпезно одягнена, сукня з паєтками, голубі мештики теж у паєтках, всюди квіти та вишивка. В руках вона мала баскський бубен, з нею були ще дві циганки, молода та стара. З ними завжди є якась бабка і ще старий дід з гітарою, щоб грати їм до танцю. «Ви ж знаєте, ми часто розважаємося, запрошуючи циганок в товариство, щоби вони там танцювали ромаліс, свої танці, а часто іще багато що». Кармен впізнала мене, і ми обмінялися поглядами. «Не знаю, але в цю мить я хотів би опинитися на сто футів під землею». «Агур-лагуна!» – сказала вона мені. «Мій офіцер, ти стоїш на варті як рекрут!» І перш ніж я знайшов слова, щоб їй відповісти, вона була вже в будинку. Все товариство було в патіо. І, незважаючи на натовп, я бачив через ворота майже все, що відбувалося. Я чув кастаньєти та бубен. Сміх та вигуки – браво. Іноді видно було її голову, коли вона підстрибувала з бубном. Також я чув голоси офіцерів, які казали їй різні речі, від яких мені кров даряла в голову. Я не знав, що вона відповідала. Того дня, я думаю, я й покохав її назавжди. Бо три чи чотири рази я мав думку увійти в патіо і встромити шаблю в черво всім тим флюлюкам, котрі до неї залицялися. Мої тортури тривали десь із годину. Потім циганки вийшли, і екіпаж забрав їх. Кармен, проходячи повз, знову на мене глянула. «Знаєте, тими своїми очима!» і сказала дуже тихо. «Земляче! Хто любить добре підсмажену рибку, той іде в Тріану, до Лілія Сапастії». Легка як кізонька вона вскочила в екіпаж. Візник шмаргонув своїх мулів, і вся весела компанія вирушила я не знаю куди. «Ви можете легко здогадатися, що здавши варту, я вирушив до Тріани, але спершу поголився і вимився як на свято. Вона була в Лілія Сапастії, старого цигана». Чорного ніби мавр, до котрого багато мешканців міста приходили поїсти смаженої риби. Особливо, гадаю, з того часу, як там влаштувалася Кармен. «Ліл'я се!» – сказала вона, щойно мене побачила. «Сьогодні я більше нічого не роблю. Завтра буде ще один день. Ходімо, земляче! Ходімо, пройдемося!» Прямо в нього під носом вона схопила мантилью, і ми опинилися на вулиці. «Куди я йду, я не знав». «Сеньорито!» – сказав я їй. «Я гадаю, я повинен подякувати за подарунок, що його ви надіслали мені, коли я був у в'язниці. Хлібину я з'їв. Пилка знадобиться мені, щоб гострити піку, і я її збережу на пам'ять про вас. Але гроші! Ось вони!» «Гляньте, він зберіг гроші!» – вигукнула вона, вибухаючи сміхом. «Ну то й не краще!» «Бо я зараз заледве при грошві. Але яка різниця? Собака, що ходить, кістку знаходить. То ходімо все проїмо. Ти мене пригощаєш». Ми повернулися до Севільї. На початку Зміїної вулиці вона купила десяток апельсинів, котрі змусила мене загорнути в свою хустину. Трошки далі вона купила буханець хліба, ковбаси, пляшку манзаніли. Потім нарешті зайшла до кондитера». Там вона кинула на прилавок золоту монету, котру я їй повернув. І ще одну, котру мала в кишені. І ще трошки срібного дріб'язку. А тоді зажадала всі мої гроші. В мене була лише одна песета і декілька куатро, Я все їй віддав. І мені було дуже соромно, що не маю більше. Я думав, вона скупить усю крамничку. Вона взяла все найкраще та найдорожче. Ємас, Турон зацукровані фрукти, наскільки вистачило грошей. Все це я знову мусив нести у паперових пакетах. Ви, можливо, знаєте вулицю Світильничкову, там, де голова короля Дона Петро Справедливого. Голова ця повинна була змусити мене замислитися. На цій вулиці ми зупинилися коли якогось старого будинку. Кармен увійшла в під'їзд і постукала в двері першого поверху. Ромка – справжня прислужниця сатани прийшла нам відчинити». Кармен сказала їй кілька слів мовою Романі. Стара жінка спершу щось промимрила. Щоби її втихомирити, Кармен дала їй два помаранчі та жменю солодощів і дозволила скуштувати вина. Потім вона накинула жінці на плечі свою мантилью та вивела її за двері. А двері замкнула на дерев'яний брус. Щойними залишилися на самоті, вона стала пританцьовувати і реготати, як божевільна наспівуючи «Ти мій ром, я твоя ромі». А що я? Я стояв посеред кімнати. Я стояв посеред кімнати з усіма тими покупками і не знав, куди їх поскладати. Вона пожбурила все на землю, кинулася мені на шию і сказала «Я плачу свої борги, я плачу свої борги. Такий закон у кале». «Ах, сеньоре, той день, той день, коли я думаю про нього, я забуваю про завтрашній». Розбійник трохи помовчав, потім розпаливши знову свою сигару, він продовжив. «Ми провели разом цілий день. Їли, пили і все таке інше. Наївшись солодощів, вона ніби шестирічна дитина, стала пригорщами напихати їх у слоїк з водою, котрий лишила стара. «Це їй буде щербет!» – казала вона. Тоді чавила Ємас, кидала їх об стіни». Це щоби мухи залишили нас у спокої, казала вона. Не було такого трюку, таких пустощів, який би вона не щинила. Я сказав їй, що хотів би побачити, як вона танцює. Але де знайти кастаньєти? Тут же вона бере єдину тарілку старої, розбиває її на шматки, і ось уже витанцьовує ромаліс, вистукуючи шматками порцеляни гірш, якби то були кастаньєти з чорного дерева чи слонової кістки. «З цією жінкою не можна було нудьгувати. Присягаюся вам». Настав вечір, і я почув, як барабани б'ють до збору. «Я мушу йти в казарму, зголоситися», – сказав я їй. «В казарму?» – обурилася вона. «Чи ти негер, щоби тебе водили на палиці? Ти як канарок. І вбраний так, і характер твій такий, і серце в тебе куряче. Йди!» я залишився. Заздалегідь примирившись з кімнатою арештантів. Зранку це вона перша заговорила про те, щоби нам розійтися. «Послухай, хосеїто!» – сказала вона. «Я тобі відплатила? Згідно з нашим законом я тобі нічого не винна. Бо ти паїльо, але ти гарний хлопець і ти мені сподобався. Ми з тобою квити. Бувай здоровий!» Я запитав, коли знову побачу її. «Коли ти станеш менш дурний?» Відказала вона, сміючись. А потім уже більш серйозним тоном. «Знаєш, синку, що я думаю? Що я тебе трошки люблю. Але довго це тривати не може. Собаки з вовками надовго не вживаються. Може, якби ти прийняв циганські закони, я би й погодилася стати твоєю Ромі. Але це ні синітниці. Бути такого не може. Та хлопчику мій, повір мені, ти ще дешево відбувся». «Ти зустрівся із чортом?» «Так, із чортом. Не завжди він чорний. І він не скрутив тобі в'язи. Є в мене шерсть, та я не овечка. Постав свічку своїй Махарі. Вона її добре заслужила. Давай, прощавай ще раз. Не думай про карменсіту більше, бо вона оженить тебе із вдовою на дерев'яній нозі». Сказавши це, вона відсунула брус, що ним замикала двері. І щойно опинившись на вулиці, загорнулася в мантилью і лише показала мені спину. Вона сказала правду наймудріше з мого боку було більше не думати про неї, але з того самого дня на світильниковій вулиці я ні про що інше думати більше не міг. Я тенявся цілими днями, сподіваючись її зустріти. Я розпитував про новини від неї, в старої жінки і в продавця смаженої риби. І перша, і другий казали мені, що вона поїхала в Лалоро. Так вони кажуть на Португалію. Напевне, це після того, як Кармен намовила їх. Вони так відповідали. Але я скоро переконався, що вони обманюють. За кілька тижнів по моєму гостюванні на вулиці Світильниковій я стояв на варті біля міської брами. Неподалік від брами, в кріпосному балу виник пролом. В день його лагодили, а вночі він охоронявся, щоби перешкодити контрабандистам. Упродовж дня я бачив, як приїхав Лілія Спастія, ходив коло вартівні і спілкувався з деякими з моїх товаришів. Усі знали його, а ще краще його рибу та пиріжки. Він підійшов до мене і запитав, чи є в мене новини від Кармен. «Ні», – відповів я йому. «Ну то знайте, що будуть, братчику». Він не помилився. Вночі мене поставили коло пролому. Щойно наш бригадир пішов, я побачив, що до мене наближається жінка. Серце підказало мені, що це Кармен. Однак я гукнув. «Зупиніться! Тут ходу немає!» «Але ж не будьте злим!» Сказала вона, даючи мені себе впізнати. «Що? То ось де ви, Кармен!» «Так, земляче! Добра розмова, коротка розмова. Хочеш заробити дуро? Тут прийдуть люди з пакунками!» «Дай їм пройти!» «Ні!» – відповів я. «Я маю перешкодити їм пройти. Такий наказ!» «Наказ! Наказ! На вулиці світильничку вийти не думав про накази!» «Ах!» – відповів я, і ті спогади геть мене поглинули. «Там варто було забути про всі накази, але я не бажаю грошей від контрабандистів!» «Добре!» «Якщо ти не хочеш грошей, то, може, ти хочеш, щоб ми ще раз пообідали в старої Доротеї?» «Ні», – сказав я, заледве не задихаючись від зусилля, що мусив для цього над собою зробити. «Я не можу». «Дуже добре. Ну, коли з тобою так важко, я знаю, з ким поговорити. Я запропоную твоєму офіцеру піти до Доротеї. Він виглядає на хорошого хлопчика». І він поставить вартового, котрий побачить лише те, що варто побачити. Бувай, канарку, я буду дуже сміятися того дня, коли накаже тебе повісити. Я мав слабкість гукнути її і пообіцяв дозволити прийти хоч всім циганам світу, якщо буде потрібно, аби лиш отримати ту єдину винагороду, якою я бажав. Вона відразу ж заприсяглася, що дотримує обіцянки уже наступного дня. І побігла попередити своїх друзів, які були за два кроки звідти. Їх було п'ятеро, і постія серед них. Усі вони були добряче навантажені англійським крамом. Кармен чатувала. Вона мала клацнути кастаньєтами, що й не побачить варту. Але цього не знадобилося. Контрабандисти зробили свою справу миттєво. Наступного дня я пішов на світильничкову вулицю. Кармен змусила на себе чекати. І прийшла в поганому гуморі. «Я не люблю людей, котрих треба благати», – сказала вона. «Першого разу ти зробив мені більшу послугу, навіть не знаючи, чи отримує щось за це. Вчора ти зі мною торгувався. Я не знаю, навіщо я прийшла, бо більше я тебе не люблю. От що, йди геть! Ось тобі дуру за неприємності!» Я мало не пожбурив монету їй в обличчя, і мені довелося зробити зусилля, щоби стриматися, і її не побити». Ми сварилися годину, і я пішов розгніваний. Я довго ходив містом, вештаючись туди-сюди, ніби божевільний. Нарешті я увійшов до церкви. І, сховавшись у найтемніший закуток, гірко заплакав. І раптом чую голос. «Драконячі сльози! Зроблю з них любовне зілля!» Я підняв погляд. Переді мною стояла Кармен. «Що, земляче, ви ще хочете на мене сердитися?» Сказала вона. «Напевне, я вас все-таки кохаю, бо відколи ви мене залишили, сама не знаю, що мені робиться. Тож я тепер сама тебе питаю. Хочеш, підемо на світильничкову вулицю?» І отже, ми помирилися. Але вдача в Кармен була така, як погода в наших краях. У нас в горах ще яскравіше сонце, то ближче гроза. Вона пообіцяла мені ще раз зустрітися зі мною в Доротеї. І не прийшла. І Доротея знову сказала мені, що вона поїхала в Лалоро по своїх циганських справах. Уже знаючи з досвіду, як до цього ставитися, я шукав Кармен скрізь, де, як мені здавалося, вона могла би бути. І по двадцять разів на день проходив по світильничковій вулиці. Одного вечора я був у Доротеї, яку майже приручив, час від часу купуючи їй склянку анісівки. «Коли заходить Кармен...» А за нею молодий чоловік, лейтенант нашого полку. «Геть іди!» – швидко сказала вона мені Баскською. Я стояв приголомшений, серце моє лютувало. «Що ти тут робиш?» – сказав мені лейтенант. «Марш, геть звідси!» Я не міг ступити й кроку, мене ніби спаралізувало. Розгніваний лейтенант, побачивши, що я не лише не геть, а навіть не скинув свого військового кашкета, взяв мене за комір і грубо струсунув. Я не знаю, що я йому сказав. Він витяг свою шпагу, а я свою. Стара жінка схопила мене за руку, і він вдарив мене в чоло. Знак від того в мене залишився дотепер. Я відступив, і ліктем відкинув Доротею назад. Потім, побачивши, що лейтенант наступає на мене, я виставив шпагу, і він на неї настромився. Тоді Кармен загасила лампу і своєю мовою звеліла Доротеї тікати. Сам я кинувся на вулицю і біг невідомо куди. Мені здавалося, що мене переслідують. Коли я отямився, то побачив, що Кармен мене не полишила. «Дуже немудрий ти, канарку!» – сказала вона мені. «Ти вмієш робити лише дурниці. Я ж казала, що принесу тобі нещастя!» Втім, усе можна залагодити, коли дружиш з ромською фламанткою. Для початку перев'яжи голову оцією хусткою і віддай мені портупею. Зачекай мене в цьому провулку. Я повернуся за дві хвилини». Вона зникла і незабаром принесла мені смугастого плаща, якого ходила шукати не знаю де. Вона змусила мене покинути мою уніформу і вбрати плаща поверх сорочки. В такому вигляді, з її хустиною на голові, що нею вона перев'язала мені рану, я був схожий на валенсійського селянина. Такого, як приїздять до Севільї торгувати орчатою щуфи. Потім вона привела мене в якийсь дім, схожий на Доротеїн. У кінці провулку. Вона та інша циганка вмили мене і перев'язали мені рану краще за полкового хірурга» а тоді змусили мене щось випити. Нарешті вони поклали мене на матрац, і я заснув. Напевне, ці жінки підмішали мені в напій якісь надійні ліки, що таємницями приготування таких вони володіють. Бо наступного дня я прокинувся дуже пізно. Мені дуже боліла голова, і мене трохи лихоманило. Деякий час знадобився моїй пам'яті, щоби повернути мене до жахливої сцени, в якій я і сам напередодні взяв участь. Перев'язавши мені рану, Кармен та її подруга, обидві сидячи на впочіпки в ногах мого матраца, обмінялися кількома словами на чіпе кальї, що було очевидно медичною консультацією. Тоді обидві запевнили мене, що незабаром я стілюся, але мушу якнайшвидше залишити Севілью, бо якби мене тут схопили, то розстріляли б без вагань. «Мій хлопчику», – сказала мені Кармен, – «тобі треба братися до якоїсь роботи. Тепер. Коли король тебе більше не годує рисом і тріскою, слід подумати про те, як заробляти на життя. Ти надто не мудрий, щоб красти апостетас, але ти сильний та вправний. Якщо маєш в серці хоробрість, йди до узбережжя і стань контрабандистом. Хіба ж я не обіцяла спричинитися до того, щоб тебе повісили? Все краще, ніж розстріл, втім, якщо візьмешся до справи з розумом, ти житимеш як князь. «Доки міньйони та берегова охорона не злапають тебе за комір». Ось у таких привабливих висловах бісова дівка описала мені міновий фах, фах, котрий сама ж мені й призначила. Єдине, на правду, що залишалося мені тепер, коли я заслужив на смертну кару. Чи можу я зізнатися вам, сеньоре? Вона переконала мене без особливих проблем. Мені здавалося, що це бентежне, бунтівне життя тісно нас зв'яже. Відтепер, думав я... Я можу бути певним, що здобув її любов. Я багато чув про тих контрабандистів, що мандрують Андалусією на доброму коні, з мушкетоном в руці і з коханкою в сідлі. Я уже бачив, як я роз'їжджаю по горах і долинах з цією ніжною циганочкою в мене за спиною. Коли я казав їй про це, вона хапалася від сміху за ребра і відказувала, що нема нічого солодшого за ночівлю на біваку. Коли кожен ром веде свою ромі в маленьке шатро, влаштоване з трьох обручів, накритих попоною. Якщо я заберу тебе в гори, казав я їй, то буду певен стосовно тебе. Так мені вже не доведеться ділитися з лейтенантом. А, а, то ти ревнуєш, відповідала вона. Що ж, тоді гірше для тебе? Чи ж ти настільки дурний? Хіба не бачиш? Я кохаю тебе. «Я ж ніколи не брала з тебе грошей!» Коли вона казала такі речі, мені хотілося її задушити. «Коротше, сеньоре, Кармен придбала для мене цивільне вбрання, що в ньому я виїхав з Севільї, і ніхто мене не впізнав. Я прибув до Хересу з листом від постії, до одного продавця Анісівки, в якого збиралися контрабандисти. Я був відрекомендований цим людям». Ватажок їхній, на прізвисько Данкаїре, прийняв мене до своєї ватаги. Ми вирушили до Гауцину, де я зустрівся з кармен. Вона уже там влаштувалася і на мене чекала. В цих подорожах вона була нам завивідувачку. Про кращого шпигуна годі було й мріяти. Вона прибула з Гібралтару, де вже домовилася з власником одного корабля про розвантаження англійського храму, котрий ми мали прийняти на березі. Ми вирушили до Естепони чекати на них, а потім частину товару заховали в горах. Навантажені рештою ж рушили до ронди. Кармен рухалася попереду. Знову ж таки, вона дала нам знати, коли найкращий час, щоби зайти до міста. Ця перша подорож, а за нею іще кілька були вдалі. Життя контрабандиста було мені значно більше до вподоби, аніж життя вояки. «Я міг дарувати Кармен подарунки». У мене були гроші та коханка. Жодними докорами сумління я не переймався. Тому що, як кажуть роми, сапарія, сад песквуатал не пунзава. В добру мить і короста не свербить. Всюди нас приймали радо. Товариші мої ставилися до мене добре і навіть виказували повагу. Це тому, що я вбив людину, а серед них не кожен мав на совісті такий подвиг». Але що мене найбільше зворушило в моєму новому житті, так це те, що я часто бачив Кармен. Вона була до мене ласкавіша, ніж будь-коли до того. Однак товаришам вона не зізнавалася, що була моєю коханкою. І навіть звеліла мені була заприсягтися різними клятвами, що я їм нічого не розповідатиму. Я був такий беззахисний перед цією істотою, що виконував усі її примхи. А окрім того, це вперше вона поводила себе як чесна жінка. І я був настільки простодушний, що думав, ніби вона і справді виправилася, і зреклася колишніх своїх якостей. Ватага наша, що її складали вісім чи десять осіб, збиралася лише у вирішальні моменти. А зазвичай ми, розділені по двоє-троє, розбрідалися по містах і селах. Кожен із нас мав якесь ремесло про людське око. Один удавав себе бляхаря, інший буцімто продавав коні». Я ж мав торгувати галантереєю. Але в людних місцях не з'являвся через отой свій кепський випадок у Севільї. Одного дня чи пак ночі ми повинні були зійтися під вехером. Ми з Данкаїря прибули раніше за інших. Він здавався дуже веселим. «У нас буде ще один товариш», – сказав він мені. «Кармен щойно викинула одну зі своїх найкращих витівок». Вона оце тепер визволила свого Рома з Таривської в'язниці. Я вже почав розуміти ромську мову, що нею спілкувалися майже всі мої товариші. І від слова «ром» я затримтів. «Як то? Свого чоловіка? То значить вона заміжня?» – запитав я у ватажка. «Так, за Гарсією однооким, таким же хитрим циганом, як і вона. Бідний хлопчина був на каторзі». Кармен ухмурила тюремного лікаря так, що її Ром отримав звільнення. Ах, така жінка на вагу золота. Два роки вона намагалася його визволити. Ніяк не вдавалося, поки не змінили лікаря. З цим, здається, вона швидко знайшла спосіб зблизитися. Можете собі уявити, яке задоволення я отримав від таких новин. Скоро побачив я і Гарсію Однокого. Був він найпотворнішою потворою серед усіх циган. Чорний з лиця, з іще чорнішою душею. То був найжахливіший негідник з усіх, кого я будь-коли в житті зустрічав. Кармен прийшла з ним. І коли вона при мені називала його своїм ромом, треба було бачити, як вона грала очима. І які виробляла гримаси, щойно Гарсія відвертався. Я був обурений і не сказав їй і слова за всю ніч. Зранку ми навантажилися і вже вирушили в дорогу. Коли заважили, що нас переслідують за 12 вершників, андалусійські хвальки, готові на словах усіх перебити, одразу ж зробилися з виду перелякані, всі накивали п'ятами, Данкаїре Гарсія Ремендадо гарний хлопчик з Есіхи, і Кармен не розгубилися, інші покинули мулів та побігли ярами. Де коні переслідувачів не могли їх наздогнати, ми не зуміли зберегти своїх тварин. І поспішно розвантаживши найцінніший крам, взяли його на плечі та спробували врятуватися в скелях, на найкрутіших схилах. Тюки ми кидали попереду себе, а самі навпочіпки з'їжджали за ними слідом. Ворог тим часом нас обстрілював. Це я вперше почув свист куль, і це не справило на мене якогось враження. Немає великої заслуги в тому, щоб глузувати над смертю, коли це бачить жінка». Всі ми врятувалися, крім нещасного Ремендаду, котрому влучили в поперек. Я викинув свій пакунок і намагався його нести. «Дурень!» – крикнув мені Гарсія. «Що ми маємо робити з мертвечиною? Кинь його! І не розгуби бавовняних панчіх!» «Кинь його! Кинь його!» – кричала до мене Кармен. Втома змусила мене на мить притулити його в сховку під скелею. Гарсія підійшов і вистрілив йому в голову з мушкетона. «Ну, молодець! Хто його тепер впізнає?» – сказав він, розглядаючи розірване дванадцятьма кулями обличчя. «Ось, сеньоре, Йоре, таке гарне життя я провадив. Вечері ми опинилися в гущавині лісу, знемагали від втоми, не мали що їсти і потерпали від втрати наших мулів. І що ж зробив цей пекельний Гарсія?» Він дістав з кишені колоду карт і почав грати з Данкаїря в світлі вогнища, яке вони розпалили. Я тим часом лежав, споглядаючи зірки, і думав про Ремендадо. Я казав собі, що волів би бути на його місці. Кармен сиділа поруч навпочіпки, час від часу постукуючи кастан'єтами і щось не співуючи. Потім, нахилившись ніби для того, щоби щось сказати мені на вухо, вона мене поцілувала. майже силуміць. І так два чи три рази. «Ти диявол!» – казав я їй. «Так!» – відказувала вона. Перепочивши кілька годин, вона вирушила до гаусину. А на ранок маленький пастушок прийшов принести нам хліба. Ми залишалися там цілих день, а вночі наблизилися до гаусину. Ми чекали на новини від Кармен, але їх не було. На ранок ми бачимо, іде погонич, веде мулів а верхи на них гарно обрана жінка з парасолькою і дівчинка, очевидно, її служниця. Гарсія сказав, «Ось два мули та дві жінки, котрих нам посилає святий Миколай. Я волів би чотирьох мулів, але байдуже якось обійдуся». Він узяв свого мушкетона і рушив до дороги, ховаючись у підліску. Ми з Данкаїри йшли за ним на певній відстані. Наблизившись на відстань пострілу, ми крикнули погоничеві зупинитися. Жінка, побачивши нас, замість того, щоб перелякатися, а самі наші костюми вже були того варті, зчинила великий регіт Ох! Ці лільї пенді мають мене за іранї. Це була Кармен, але так майстерно перевдягнена, що я б її не впізнав, якби вона й говорила іншою мовою. Вона зістрибнула з мула. І якийсь час про щось тихо розмовляла з Данкаїри та Гарсією, а потім сказала мені «Канарку, ми ще побачимося до того, як тебе повісять. Я їду до Гібралтара в циганських справах. Ви незабаром про мене почуєте». Ми розділилися після того, як вона вказала на місце, де ми можемо знайти притулок на кілька днів. Для нашої ватаги ця жінка була проведінням. Ми незабаром отримали гроші, які вона надіслала нам. Та повідомлення, що було для нас ще кращим. Певного дня двоє англійських мілордів вирушать із Гібралтара до Гранади, такою-то дорогою. Хто має вуха, нехай почує. В них було багато милих гіней. Гарсія хотів убити їх, але Данкаїри та я були проти. Ми взяли тільки гроші та годинники, не рахуючи хіба ще сорочок, що їх дуже потребували. Сеньоре, стаєш негідником і сам не помічаєш того. Втрачаєш голубу через гарну дівчину. Через неї б'єшся. Трапляється нещастя. Доводиться жити в горах. І схаменутися не встигнеш, як із контрабандиста перетворюєшся на розбійника. Ми вирішили, що нам не дуже добре залишатися в околицях Гібралтару після пригоди з мілордами. І заглибилися в гори Ронди. Ви казали мені про Хосе Марію. Ось прошу, там я його і зустрів. У такій експедиції він брав свою коханку. То була гарна дівчина. Мудра, скромна, з добрими манерами. І слова лихого не скаже. А яка відданість? У відповідь він робив її дуже нещасливою. Він бігав за всіма жінками. Як міг, її зневажав. А часом починав ревнувати. Одного разу він ударив її ножем. То що? Вона ще більше його покохала. Так вже влаштовані жінки. Особливо андалусійки. Пишалася шрамом на руці і показувала його як найліпшу на світі прикрасу. І окрім того всього, Хосе Марія був найгіршим товаришем. В одній з наших виправ він скерував усе так, що йому лишилося все здобути, а нам – лише клопоти й кулі. Ну, але я продовжу свою оповідь. Ми нічого більше не чули про Кармен. Дан Каїра сказав. Потрібно, аби хтось із нас з'їздив у Гібралтар, усе розвідати. Мабуть, вона підготувала якесь діло. Я б поїхав, але я надто добре відомий у Гібралтарі. Одноокий сказав Мене теж знають. Я добряче понакапустив тамтешнім ракам, а що я маю одне око, то мені й замаскуватися складно. То значить, я мушу поїхати, сказав я, в захваті від самої лише думки, знову побачити кармен. «Ну, і що ж я маю робити?» Інші мені сказали. «Зроби так. Постарайся дістатися морем. Або через Санроке. Як тобі більше вподоби? І коли будеш в Гібралтарі, спитай у порту, де живе продавчиня шоколаду на ім'я Пампушка. Коли її відшукаєш, від неї дізнаєшся, що там відбувається. Було вирішено, що ми вирушимо всі троє в ліси Гаусен а там я залишу своїх двох товаришів і їхатиму до Гібралтару як продавець фруктів. У Ронді чоловік, що мав з нами справи, дав мені паспорт. У Гауссині мені дали осла. Я навантажив його апельсинами та динями і вирушив. Коли я прибув до Гібралтару, то з'ясувалося, що там добре знали пампушку. Але вона чи то померла, чи вирушила, а Тфіні стирає. І саме її зникнення, як на мене... Пояснювало, чому ми втратили зв'язок із кармен. Я поставив ослав стіло, а сам, взявши свої апельсини, пішов містом. Я ніби їх продавав, але насправді хотів подивитися, чи не побачив якесь знайоме обличчя. Там збирається наволоч з усіх країв світу. Це справжня вавелонська вежа. Там не можна пройти десяти кроків вулицею, не почувши такої ж кількості мов. Я бачив багатьох ромів, але не наважувався їм довіряти. Я приглядався до них, а вони до мене. Очевидно, нам було зрозуміло, що ми злочинці. Важливо було знати, чи з однієї ми зграї. По двох днях безплідних блукань я не дізнався нічого, ані про пампушку, ані про кармен. І збирався вже повернутися до товаришів після того, як зроблю деякі закупи. Аж раптом, ідучи вулицею на заході сонця, я чую з вікна жіночий голос, котрий мене гукає. «Продавцю апельсинів!» Я піднімаю голову і бачу на балконі кармен, що сперлася на перила, а з нею офіцер у червоному, золотими еполетами, накрученим волоссям, і видом великого пана. Щодо неї, то вона була вбрана чудово. Шаль на плечах, золотий гребінь, вся в шовках. І негідниця, як завжди, реготала, аж трималася за боки. Англієць, ламаною іспанською, крикнув, щоб я піднявся, бо мадам захотіла трохи помаранчів. А Кармен сказала мені баскською, «Піднімайся і нічого не дивуйся». І правда, нічого не слід мені було дивуватися, якщо це щось робила вона. Не знаю, отримав я більше радості чи горя, отак її відшукавши. При дверях стояв високий лакий англієць, припудрений. Він провів мене до чудової вітальні. Кармен одразу ж заговорила зі мною баскською. «Ти ані слова не знаєш іспанською, і зі мною ти незнайомий», а тоді звертаючись до англійця. «Я ж вам казала, я з першого погляду пізнала в ньому баска. Ви почуєте, яка то чудернацька мова? Який у нього глупий вигляд? Хіба ж ні? Наче кіт, якого злапали в коморі. А в тебе?» Сказав я їй своєю мовою. «Вигляд нахабної ошуканки. «І мені дуже хочеться покраяти тобі обличчя на очах у твого залицяльника». «Мого залицяльника», – сказала вона. «Ти глянь, це ти сам гадав, що він за один? І ти рівнуєш до цього бовдура? Ти став ще дурніший, аніж був до наших вечорів на світильничковій вулиці. Чи ти, Йолопе, не бачиш, що я зараз роблю свої циганські справи і роблю їх блискуче? Це дім мій, гінеї цього рака будуть моїми». Я воджу його за носа і заведу туди, звідки він до віку не вибереться. А я, сказав я до неї, коли ти ще надумаєш лагодити свої циганські справи в такий спосіб, зроблю так, щоби тобі відбило охоту до наступних. Нічого собі. Чи ти мені ром, щоби мені наказувати? Одноокий це схвалює, а ти тут до чого? Чи тобі мало, що ти єдиний, хто може зватися моїм Мінчоро? Що він каже? – спитав англієць. – Він каже, що його мучить спрага, і він охоче перехилив би добрячу чарку, – відповіла Кармен. І впала на канапу, регочучи з такого свого перекладу. Сеньори, коли ця дівчина сміялася, не було ніякої змоги говорити, що серйозне. Усі сміялися разом із нею. Здоровань англієць теж розсміявся, як дурень, котрим він зрештою й був, і звелів, щоби мені принесли випити. «Доки я пив. Бачиш цей перстень у нього на пальці?» – сказала вона. «Хочеш, я тобі його подарую?» Я відповів. «Я віддав би палець, щоби зустрітися з твоїм мілордом в горах, і щоб кожен мав у руці Макілу». «Макіла? Це що він хоче сказати?» – запитав англієць. «Макіла?» – відказувала Кармен, сміючись, як завжди. «Це апельсин. Правда ж, яке смішне слово для апельсина!» Він каже, йому б хотілося пригостити вас Макілою». «Он воно що?» – сказав англієць. «Ну то завтра знов принось Макіли». Доки ми говорили, увійшов слуга і сказав, що вечеря готова. Тоді англієць підвівся, дав мені піастер і запропонував Кармен руку, ніби вона не могла ходити сама. Кармен все ще сміючись сказала мені. «Мій хлопчику, я не можу запросити тебе на вечерю». «Але коли завтра почуєш барабани по параді, приходь сюди з апельсинами. Тут знайдеться кімната, вмебльована краще за попередні. А потім ми поговоримо про циганські справи». Я не відповів нічого. І вже опинившись на вулиці, почув, що англієць кричить мені «Принось Макілу завтра!» І Кармен сміється. Я вийшов, не знаючи, що робити. Ніч не спав, а зранку був такий злий на цю зрадницю що вирішив поїхати з Гібралтару геть, навіть не побачившись із нею. Але з перших звуків барабанного бою вся мужність мене облишила. Я взяв свій кошик з апельсинами і побіг до Кармен. Вікониці її були прочинені, і я побачив велике темне око, котре мене видивлялося. Напудрений лакей провів мене негайно. Кармен дала йому якесь доручення, і щойно ми залишилися на одинці, зайшлася своїм крокодилячим реготом і кинулася мені на шию. Ніколи я не бачив її такою красивою, вбрана як Мадонна, напарфумлена, шовкові меблі, вишиті штори. Ах! І я чинив як злодій, котрим і був. «Мінчоро!» казала Кармен. «Мені хочеться все тут потрощити, підпалити дім і втекти в гори. І була ніжність, і був сміх. Вона танцювала і шматувала на собі мережева. Їмав пане скакала птак, кривляючись і бешкетуючи. Згодом, коли вона знову стала серйозна. "Послухай", сказала вона. "Тепер про циганські справи. Я хочу, щоб він повіз мене в Ронду. Там у мене сестра в монастирі". Тут вона знову розреготалася. "Ми проїжджаємо через місце, яке я тобі вкажу. Ви на нього нападаєте і грабуєте до нитки. Краще б його прикінчити, звісно, але тільки Продовжувала вона з тією своєю диявольською посмішкою, якою ніхто б не мав охоти наслідувати. «Знає, що варто зробити. Нехай, може, одного кина перший. Тримайся трохи позаду. Рак хоробрий та вмілий. У нього хороші пістолети. Ти розумієш?» І вона знову вибухнула реготом, від якого я спохмурнів. «Ні!» – відповів я їй. «Я ненавиджу Гарсію, але він мій товариш». «Можливо, колись я тебе від нього звільню, та поквитаємося ми звичаями мого краю. Я циган лише з волі випадку, але в певних речах залишуся завжди, як каже прислів'я, чесним наварцем». Вона відповіла, «Ти дурень, повний недоумок, справжній паїльо. Ти як той карлик, котрий вважає, що він великий, коли зміг далеко плюнути. Ти не любиш мене, йди геть». Коли вона казала мені йди, я не міг піти. Я пообіцяв їй поїхати, повернутися до товаришів і чекати на англійця. Зі свого боку вона пообіцяла мені залишатися хворою, доки не поїде з Гібралтару в Ронду. Я залишався в Гібралтарі ще два дні. Вона мала сміливість прийти перевдягненою до мене в готель. Я поїхав, я також мав свій задум». Я повернувся в місце, де ми мали зійтися, знаючи, де і коли мають проїхати Кармен із англійцем. Данка Їри та Гарсія вже чекали на мене. Ми провели ніч у лісі. Біля вогнища соснових шишок, які чудесно горіли. Я запропонував Гарсії зіграти в карти. Він погодився. В другій партії я кажу йому, що він махлює. Він засміявся. Я кинув карти йому в обличчя. Він хотів був схопитися за мушкетон. Але я став ногою на зброю і сказав, «Кажуть, ти знаєш, як битися на ножах, як найліпший відчай дух з малаги. Хочеш спробувати зі мною?» Данкаїри намагався нас розборонити. Я вдарив Гарсію кулаком двічі або тричі. Гнів зробив його сміливим. Він схопився за ножа, я за свого. Ми сказали Данкаїри, щоб він відступився і дав місце чесному двобою. Він побачив, що нас не зупинити, і відійшов. Гарсія вже нахилився, як кіт, готовий кинутися на мишу. В лівій руці він тримав капелюха, щоби відбивати удари, а ніж виставив уперед це їхній андалусійський захист. Щодо мене, то я пішов по наварськи просто обличчям на нього ліву руку догори, ліву ногу вперед, ніж коло правого стегна. Я почувався сильнішим за велетня. Він кинувся на мене, як блискавка. Я повернувся на лівій нозі, і він не знайшов нікого перед собою. Натомість я дістав його в горло, і ніж увійшов так глибоко, що рука моя була під самим його підборіддям. Я повернув лезо з такою силою, що воно зламалося. Це був кінець. Струмінь крові завтовшки в руку, виштовхнув з його рани лезо. Він упав до лілиць, прямий, як колода.